És dimecres 27 de novembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us portarem les paraules que l'equip de govern ha fet en la presentació dels pressupostos 2020 que s'aprovaran demà en el ple extraordinari que tindrà lloc a les 7 de la tarda. També us explicarem que el Club Hoquei Palafrugell serà l'encarregat de fer l'encesa dels llums de Nadal al municipi, un acte que tindrà lloc aquest divendres a dos quarts de vuit i amb escudella popular per a tothom. La informació comarcal ens portarà, d'una banda, a explicar que la Fundació Bimar presenta el seu nou projecte que el durà a Platja d'Aro i d'altra banda marxarem fins a la Bisbal d'Empordà per parlar de la inauguració de l'exposició de peces de ceràmica que el Museu de Racota inaugurarà aquest diumenge, unes peces elaborades per Jordi Cuixart, el president d'Òmnium Cultural des de la presó de Lledoners. I aquest serà un informatiu cap iua i és que acabarem parlant de política. Ahí es va celebrar el Ple ordinari del mes de novembre en el que es van aprovar de forma definitiva la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Palafrugell. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 27 de novembre i ho farem posant la mirada en un esdeveniment que ha tingut lloc ara fa pocs minuts i és la presentació del pressupost 2020 que ha fet l'equip de govern de l'Ajuntament de Palafrugell, un equip de govern format, recordem, per Esquerra Republicana al Capdavant, acompanyat per Som Gent del Poble i també per Junts per Catalunya. En aquest sentit, aquest matí a la sala de plaer l'ensença de l'Ajuntament de Palafrugell s'ha presentat la proposta de pressupost municipal per a l'exercici 2020, que passarà demà per al ple extraordinari que tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda. Per a un import global consolidat de 37.982.127 euros, presentarà aquest pressupost, un pressupost que inclou l'Ajuntament i també l'Institut de Promoció Econòmica, el Museu del Suru i el Consorci Fraternal Mercantil. Com us dèiem, aquest pressupost us es presentaran i s'aprovaran demà dijous a les 7 de la tarda. La principal inversió per a l'exercici 2020 es destinarà a donar un nou impuls al Museu del Suru amb la creació de la seva museografia on s'hi destinen més de mig milió d'euros, en concret 664.210 euros. Cal destacar que aquesta inversió compta amb l'impuls també del programa operatiu del fons FEDER dins dels programes sobre les línies de patrimoni. D'altra banda, l'execució del projecte destinat destinat a potenciar el carril bici al municipi, és l'altra inversió destacable pel nou pressupost que comptarà amb una aportació, en aquest cas, de 305.000 euros, als quals s'hi ha de sumar una aportació de 50.000 euros del pla director de la bicicleta. Així presentava aquests pressupostos l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer. Uh, que Els impostos directes pugen un 6,05%, i la major part d'aquests ve amb, amb, amb, amb l'IBI. No és que nosaltres pugem l'IBI, sinó que hi ha hagut una revisió cadastral i aquesta revisió cadastral ha fet augmentar eh, aquest IBI, no a, no a tot Palafrugell, sinó només en aquells habitatges que era necessària l'adequació la, la, doncs, de, del, del que era el cadastre en la seva realitat. Això ha significat un, un, un augment d'ingressos en la part de l'Ajuntament i com que el compromís polític de l'equip de govern que nosaltres representem sempre havien dit que si els ingressos a l'Ajuntament eren suficients per fer front a les despeses, no pujaríem l'IBI. Nosaltres no hem pujat l'IBI, l'única cosa hi ha hagut a la revisió cadastral, que això per una banda, llavors ho explicaran en Joan, ens ha donat un estalvi pressupostari en no el 2019, que ens podem gastar en el 2020, i per l'altra, que en el 2020 no hagin de fer pujades de l'IBI perquè amb aquesta revisió cadastral ja ens ha donat suficientment marge. Dir que les transferències corrents sobretot per la part de l'Estat, han disminuït eh? i també han disminuït les, les, les, les, les actius, els passius financers, les, les despeses que teníem de les despeses que teníem dels crèdits demanats, sobretot perquè durant el 2000, eh, final del 2018 i principis del 2019 hi havia hagut unes i que no havien acabat d'executar totes i com diu la llei aquelles... Aquelles, aquells pressupostos que tinguem amb, amb, amb IFES, que són financiaments sostenibles, que no te'ls hagis gastat quan te'ls has de gastar, o sigui a 31 de desembre del 2018 no estaven gastades, llavors a principis del 2019 van t'anar per esmorteït, préstec. I estem fent referència, que tots ho coneixeu, el que és el Museu del Suro, que ha tingut un retard més del que nosaltres havíem calculat. Això farà que els ingressos en total pugen un 4,1%, i això diria més el que nosaltres ens permet augmentar els, augmentar la, els, els, els, la, els pressupostos de, de tot que la fugir. D'altra banda, de cara a l'any 2020, el govern municipal vol fer un incís en la necessitat del desdoblament de l'avinguda Espanya, una obra necessària per a la mobilitat del municipi i una prioritat també la pel consistori. L'obra de gran embargadura, la qual està valorada en més de 3 milions d'euros, per aquest motiu es treballarà al llarg d'aquest 2020 per tal d'enllestir el projecte urbanístic. Paral·lelament, cal destacar que el pressupost d'inversions d'enguany pretén destinar una part important a les millores urbanes, així l'execució de les obres del carrer Constància tindran una aportació de 160.000 euros i les del carrer Ciceró 94.500 euros. A més a més, també es comptarà amb una partida de 205.000 euros destinat a millores urbanes amb l'objectiu d'anar arreglant aquells espais i carrers que es troben més deteriorats. D'altra banda, per primera vegada en el pressupost anual s'inclou una partida destinada a les millores urbanes dels nuclis de Calella de Palafrugell, Tamariu, Llafranc i Llufriu, amb una quantitat total de 60.000 euros per tal de fer front a les necessitats que cal cobrir durant l'any en els quatre nuclis de Palafrugell. Uns 60.000 euros que estaran repartits de la manera següent, 30.000 aniran per a Calella de Palafrugell i 10.000 per, 10 per cap per Tamariu, Llafranc i Llufriu. En aquest sentit, hem preguntat doncs, si la idea era fer uns pressupostos participatius i l'alcalde de Palafrugell ha respost que sí i que aquest any doncs, servirà com a prova pilot. O si sigui, La nostra idea, això és un projecte també danar lo aplicant, que els nuclis tinguin uns pressupostos participatius el no? que passa que aquest any entre Vinguda del Mar, Capítol 1 i tota la història doncs el que fem és la prova no? una prova petita, però la nostra idea és que tinguin una part de pressupost adequat en el seu espai adequat en el... evidentment Calella haurà de ser molt més gran que no passa allò friu, però una qüestió només de, de, diguem, de, de metres quadrats o de, o de metres lineals de carrers o de vivendes o el que vulguis no? eh? però que hi hagi una part que, que no sigui tant que depenguin tant de l'Ajuntament a quin ordre ho fa sinó que siguin ells, Vull dir, nosaltres amb aquests diners volem a dintre de evidentment a dintre de l'ordre de, de l'Ajuntament o sigui, no, no volem, volem fer la casa de, de l'associació de veïns nova no, no, escolti, perdoni, no, a, a dintre del que mm -hmm. sigui una que millora pel poble que clar que això no és... costa d'evitar les immersions eh, grosses Vull dir, simplement abans no hi havia cap partida i ara hi ha destinat a 70.000 euros entre els nuclis. En línies generals, doncs, els pressupostos d'enguany són lleugerament superiors al del 2019. En concret, aquesta pujada té relació amb l'increment d'un 8% respecte a l'any anterior pel que fa referència al capítol destinat a les aportacions econòmiques del personal. En aquest sentit, després destacarem un dels punts que va tenir lloc ahir a l'ordre del dia de l'Ajuntament del Ple ordinari del mes de novembre en relació a la regulació dels llocs de treball i, en aquest sentit, l'interès del consistori per tenir una organització adequada de la corporació adaptada a les necessitats actuals que ha provocat aquest increment pressupostari. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, tot i que ara canviem radicalment de tema i posarem la mirada en un acte que tindrà lloc aquest divendres un dels actes més esperats ara que s'acaba el mes de novembre i que comença el mes de desembre i en aquest sentit doncs ens estem referint a la tradicional encesa de llums de Nadal i també l'escudella que es reparteix des de fa uns quants anys a Plaça Nova per comemorar aquest acte simbòlic avui ens posarem en contacte en aquest informatiu amb la Susana Selva, la presidenta del Club Boquei Palafrugell i escala l'entitat esportiva Palafrugellenca serà l'encarregada de prema el botó que suposarà l'inici de la campanya de Nadal a Palafrugell. A continuació, doncs, saludem a la Susana, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Eh, i Sabíem a través de les xarxes socials eh, el fet aquest que el Club Boquei okay Palafrugell formaria part d'aquesta doncs, eh, encesa de, dels llums de Nadal i ens agradaria saber doncs, com, com, ho vau, com ho vau rebre des de l'entitat. Doncs bé, em va fer molta il·lusió poder-ho fer i donar les gràcies perquè penséssim nosaltres i tot el que es pugui fer pel poble pues benvingut sigui, sempre mm -hmm. Ara... col·laborant, no hi ha cap problema. Ara l'equip està doncs, novament a la màxima categoria estatal hem de dir en l'hoquei okay, hem de dir doncs, que l'any passat també o la temporada passada també va guanyar la Copa de la Princesa per segona vegada uh, al final són mèrits no que porten a que en aquest cas l'Ajuntament hagi pensat en, en vosaltres uh, però més enllà del primer equip del club hoquei Palafrugell hi ha molta gent al darrere eh, que, que, que també doncs, fa una tasca formativa i doncs, que també s'ha de destacar no? Sí, la veritat és que sí de fem del possible per tirar-ho tot endavant I, i hi ha molta feina fer, com sempre dic, però bé, bueno, com que hi ha un bon grup de la Junta doncs jo penso que això és molt important de poder seguir i tirar-ho endavant. Mm -hmm. Avui, doncs, Susana, res, ens volia posar en contacte amb tu només perquè ens fessis aquesta valoració i, i només, doncs, també desitjar-vos sort de cara al proper partit, que, novament, doncs, el Palafrugell juga a casa, en aquest cas, contra, eh, doncs, també un rival directe que té només un punt per sobre en la classificació i que, doncs, espereu que tota la, la gent, doncs, eh, doncs, ompli novament, no?, el pavelló eh, municipal d'hoquei eh, per rebre, en aquest cas, el calafell. No? Sí, la veritat és que sí que el que tenim ganes és de poder puntuar per dir, bueno, no, estem aquí i, i que la nostra millor jo crec que és mantenint-se ¿vale? i cada partit és un món però tots els partits han de jugar, llavors, quan més vagis fent, pues per nosaltres això també serà molt satisfactori uh -huh. i esperem que sí sigui que aquest dissabte hi hagi molta gent animin força i jo podem treure els tres punts que necessitem mm -hmm. ah, Important remarcar Susana, eh, perquè molta gent doncs, poder, aquest inici que, que va fer l'equip doncs, poder eh, s'havia fet eh, unes falses expectatives eh, doncs, de, de quedar poder eh, més amunt del que poder doncs, estar eh, previst eh, doncs, que el club hoquei doncs, s'acabi salvant, estigui en una posició còmoda però tampoc aspirant a estar en el, la part alta no? al final eh, la realitat és la que és i els equips d'Hockey doncs, Lliga n'hi doncs, eh, ha molts que tenen molta experiència i també tenen un pressupost superior i per tant eh, s'ha de tocar de peus a terra no? això està claríssim aquí és on te volem anar que el que pretenem és mantenir se i, i fer el millor paper possible però que tampoc cal estar a veure si vas i o vas fent bueno, tens els teus mèrits però la, ja t'ho dic, la missió nostra és poder-nos mantenir, estar en una bona posició, que no patim, ¿vale? que no que esperar sempre pendent dels últims partits, que ho puguem anar jugant i que cada setmana es pues, puguin anar puntuats i aquesta seria una gran alegria per nosaltres. Uh -huh. Molt bé, Susana, no sé si referent a aquest encesa de llums, eh, no, no sé quins jugadors o, o qui, qui formarà part d'aquesta encesa. no sé si vindran tots els jugadors a, fer, a, a pitjar el botó. Vale. No, en principi bueno, ja van convocar la presidenta a l'entrenador del primer equip uh -huh. i al capità del primer equip, però per qüestions de bueno, d'altres compromisos altretres no? partits que hi ha i, i coses, eh, l'entrenador del primer equip no podrà ser-hi, que deixar molt de greu ja que ens ja han avisat aquest any però ha sorgit que han de fer altres qüestions uh -huh. però bé, bueno, que no passa res perquè llavors hi haurà el vicepresident i un dels jugadors, o sigui, de lo que lliga s'hi pissarà uh -huh. i llavors més la gent que pugui haver-hi avall, vull dir que no hi ha cap problema Molt bé per fer-ho possible doncs aquest encès de llums que tindrà lloc a dos quarts de 8 de, de la tarda d'aquest divendres 29 i després doncs uh, un bon plat d'escudella de, i després cap a dormir que l'endemà ja ha partit sí, sí, sí, bueno no, tenim el femení que juga a un quart de deu ah, d'acord bueno, uh, sí, l'equip femení el fem quinze juga o sigui, que serà sortida ja i jo ja. perquè sóc delegada també d'aquest equip uh -huh. i llavors, bueno, sí que estaré un rato per allà, però llavors he de marxar cap al Poballó que tenim partit aquest divendres. Bé, però bueno, farem... Ho farem tot. També ho recordem. Eh? Aquest fem 15, doncs, que també doncs, l'altre sí. dia en parlàvem amb l'Albert de, de, de, sí. de, de com està tot el tema de l'estructura de, de, de formativa en aquest cas de, de, de l'hoquei femení i doncs, també donar-hi suport a tota aquella gent que ho vulgui, després sí. de, del plat d'Escudella, de, doncs, cap a baix, cap al pavelló. cap al pavelló. A veure-les jugar. Sí. Doncs, Susana, moltes gràcies i molta sort per als propers partits. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs la presidenta del Club Boqueri, Pala Fruigell, que estarà present en aquest acte commemoratiu de l'encesa tradicional de l'enllumenat de Nadal, i doncs després corre cuita cap a baix, cap al pavelló municipal de patinatge per veure doncs, aquest partit corresponent del FEM15, del qual doncs també n'és delegada, i doncs dissabte també, a més a més, teniu eh, una cita amb el Club Hoquei Palafrugell, que en aquest cas rep eh, la visita del Calafell, un partit que, com és habitual aquesta temporada, en els partits que el Palafrugell juga com a local, podreu seguir també a través del 107.8 amb en Jordi Badosa i amb en Francesc Solés. I sobrepassat la meitat d'aquest informatiu d'avui dimecres de Ràdio Palafrugell, moment per a la informació comarcal que ens portarà a parlar de la Fundació Bimar i és que ahir, amb la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guixol, plena de Gomagom, -gom, la Fundació va presentar el que serà la nova residència assistida per persones amb discapacitat. Per primera vegada, tots els municipis del Baix Empordà s'han posat d'acord en col·laborar econòmicament en un projecte social que, tot i està ubicat a Platja d'Aro, donarà servei a tots els Baix Empordà que així ho necessitin. La residència als estanys de Bímer ocuparà 2.500 metres quadrats i distribuirà els espais en tres nuclis de convivència per 10 persones amb espais de dia i de nit i un gran jardí públic, com és el Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Des de la Fundació volen que sigui una casa integrada en l'entorn social del nucli. La residència es construirà al carrer Roma de Platja d'Aro i el projecte està pressupostat en 4 milions d'euros, la meitat els paga la Fundació Bancària La Caixa mig milió d'euros més entre tots els municipis de la comarca i Platja d'Aru n'hi posa 120.000 més els terrenys i la resta entre la Diputació i la Generalitat. I abans de tornar cap a Palafrugell, farem aturada a la capital de la comarca, la Bisbal d'Empordà, i és que una cinquantena de peces de ceràmica elaborades i pintades per Jordi Cuixart, descansen ja al magatzem del Terracota Museu a l'espera del tret de sortida d'aquest diumenge al migdia de l'exposició des de Lledoners, que es podrà visitar fins al 26 de gener. No se sap encara quines seran les ceràmiques que podran lluir-hi, ja que la periodista i activista Shelly Bonet, també parlant parella de Cuixart i que assistirà a la inauguració, aportarà a última hora 30 peces més que el president d'Òmnium Cultural ha fet aquests dies al taller de ceràmica del Centre Penitenciari de Lledoners. Xavier Roques, director del Museu Bisbalenc, ha aclarit al Diari de Girona que s'haurà de fer una selecció entre aquesta vuitantena de peces, ja que l'espai de l'exposició serà bastant reduït, ni més ni menys que els 15 metres estigués quadrats de l'interior d'un dels forns de llenya de l'antiga fàbrica. Durant l'acte inaugural del migdia es presentarà també el llibre Ho tornarem a fer del mateix Jordi Cuixart i actuarà el cantautor bisbalenc Masoni. A més, una hora abans, a les 11 del matí, l'associació de ceramistes farà un mural reivindicatiu que es courà en el claustre de l'entrada del museu. Segons Xavier Roques, en el mateix rotatiu gironí no es tracta d'obres mestres, ja que el president d'Òmnium Cultural no és cap ceramista de professió, sinó més aviat de tècniques decoratives i peces senzilles pel que fa al modelatge. I és que la introducció de cuixart a la terrisseria ha anat estretament lligada a la situació de trobar-se entre reixes, una pràctica sobre la qual ja ha escrit alguna vegada. Allà, a banda de les ceràmiques, que han sortit del forn de Lledoners, també hi haurà una vitrina específica per explicar Matisa Roques el procés de gestació de la Tassa de la Llibertat que va posar a la venda òmnium Cultural. Així doncs hi haurà exposats el motlle i el prototip original del qual l'empresa de Volpallac Ceràmiques Est va fer-ne 20.000 reproduccions. L'Escola de Ceràmica de la Bisbal va assumir la part tècnica de l'encàrrec, mentre que el motllista ceramista Mario Sousa va enllestir el motlla definitiu. A més, també es destinarà una vitrina específica al projecte que l'artista xinès Ai Weiwei ha fet per denunciar la situació dels empresonats, que va titllar d'inacceptable i per commemorar els 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. El desembre de l'any passat, Weiwei Wei va reunir-se amb els presos de Lledoners i va visitar el taller de ceràmica on participava el president d'Òmnium. Va ser llavors quan l'artista contemporani va demanar-li que es destinarà calcers i deixés l'empremta de la seva petjada sobre el fang. La peça resultant es podrà també veure en aquesta exposició. I ara sí, tornem cap a la nostra vila, cap a Palafrugell i posarem la mirada en la sessió plenària que es va esdevenir ahir, la sessió corresponent al mes de novembre i on es va aprovar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Palafrugell, una aprovació definitiva i és que recordem que en el passat mes de maig, just abans de les eleccions i en ple període electoral, va haver-hi un, un ple extraordinari per aprovar inicialment aquesta relació de treball. Aquest punt va arribar, doncs, novament a la sessió plenària de l'Ajuntament de Palafrugell després de la resolució d'esmenes, correccions errades d'ofici resultant del procés de descripció i valoració dels llocs de treball. L'equip de govern format per Esquerra Republicana Som Gent del Poble i Junts per Catalunya va votar a favor de la relació dels llocs de treball. D'altra banda, la resta de formacions municipals, el Partit Socialista de Catalunya de Palafrugell, Palafrugell en Comú Podem i Ciutadans de Palafrugell es va abstenir. Així, el Constitut i va acabar aprovant la relació dels llocs de treball per 12 vots a favor i 9 abstencions. Per Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, l'aprovació definitiva de la relació dels llocs de treball és un dels temes més complexes que s'ha dut a terme per part dels tècnics de l'Ajuntament en els darrers anys. Sobretot es tracta d'aixecar totes les cortines i posar transparència a tots els sous que cobren els treballadors de l'Ajuntament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 una relació de llocs de treball que ha portat atencions en determinats treballadors d'una banda hi ha els que s'han vist doncs, perjudicats eh, durant tots aquests anys i és que cobraven menys dels que els hi pertocava i de l'altra també hi ha el personal que es trobava per sobre del que havia de cobrar. En aquests casos el sou se'ls congelarà fins que arribarà la quantitat que els hi pertoqui. En aquesta línia l'alcalde de Palafrugell destacava que l'equip de govern ha fet el màxim esforç econòmic i no obstant això reconeixia que no han pogut arribar al 100% que havien acordat amb la Junta de Personal. Jo no es puc dir que aquest govern ha fet el màxim esforç econòmic per intentar arribar a l'acord en tothom. El que passa que de les negociacions que hem tingut amb la Junta de Personal una vegada hem aplicat això aplicat en el, en el pressupost i aplicat en la plantilla del, del 2020 no hem pogut complir no hem pogut complir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 No obstant això, doncs remarcava, com hem pogut escoltar, que hi ha la voluntat política de fer-ho en els propers anys. Un esforç econòmic, del que parlava Josep P. Ferrer, per part de l'equip de govern, que s'ha vist així reflectit en el capítol 1 del pressupost 2020, on s'ha pujat un 8,6% respecte l'any anterior. Fer la puja a totes les treballadors que se'ls se ha de fer la puja perquè arribin a cobrar en el, el que els hi correspon.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 la resposta de l'oposició va ser reconèixer, d'una banda, l'esforç econòmic que ha fet el consistori i, a més, doncs, també eh, van fer palès que són conscients que aquest és un tema molt complicat. Així ho expressava, primer de tot, Joan Ferrer, de Ciutadans. Bona nit, senyor alcalde. Atès que vostè ha comentat que hi manca una certa conformitat o aprovació o reconeixement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 Reconèixer també l'esforç econòmic que fa l'Ajuntament, però jo crec que en benefici una miqueta de l'estterioritat, de la pau i del reconeixement de tots, ja que vostè amb més que hi ha un sindicat que li mostra i que li ha proposat i li ha fet una proposta que li sembla versemblant, pot doncs esgotar totes les vies de diàleg per arribar a un acord lo majorialment possible. Aquesta és la nostra proposta el recent nouvingut Alfons Rius, de Palafrugell en Comú Podem, doncs ha acabat d'aterrar el consistori i encara no ha pogut doncs mirar-se bé tota la documentació, doncs va voler abstenir-se i no va voler intervenir per aquesta manca d'informació i per la seva banda el que sí que doncs va mostrar-se en desacord amb alguna de les en la metodologia, sobretot, que ha aplicat l'equip de govern, va ser Juli Fernández, del Partit Socialista que va recordar que el procés el van ser ells el 2015 i que doncs, creuen en l'eina però no tant en com ho han portat eh, com ho han gestionat l'equip de govern actual. Un cop més, Fernández va reclamar que tenint en compte la importància del tema, els hagués agradat arribar a un consens polític més ampli. El portaveu socialista reconeixia l'esforç econòmic però destacava que la gran quantitat d'al·legacions i el fet d'incloure també en aquest gruix en aquest paquet noves incorporacions fa difícil pensar que en els propers quatre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 és òbvi que això no complir primer. En aquest sentit, apostava per fer les noves incorporacions d'una forma més progressiva, un fet que per Fernández, doncs, eh, un, fet que, un fet que com l'ha plantejat eh, l'actual equip de govern, limita econòmicament l'Ajuntament per poder abordar la relació dels llocs de treball al 100%. Juli Fernández insistia en la manca de comunicació del govern cap a la llista més votada en les passades eleccions municipals, que és la que ell eh, capitaneja. A més, també va recordar que en plena campanya electoral es va aprovar de forma inicial aquest tema amb un ple extraordinari. Per tot això, des del grup socialista, com van fer en el passat mes de maig, van decidir ahir abstenir-se. Eh, doncs eren eleccions, i ho podia entendre, però és que del mes de, de maig fins aquí no hem tingut una sola conversa per dir, portaveu del PSC, anem per aquí, que et sembla, podem fer alguna cosa, com ho veieu? Nosaltres no ens dit res ningú, per tant, nosaltres no podem donar ni suport, però tampoc podem votar en contra, perquè entenem que l'eina és vàlida, l'eina és bona, l'eina és el bon camí, per això nosaltres el iniciar, però penso que és un bon camí que podíem fer passos, alguns passos més per intentar acabar-lo de, de quadrar, conscients que ja dic, per mi el, el, el problema que veig és que vostès volen flotar-lo tot de cop, i tot de cop és obic alguna cosa no es podrà si voleu escoltar totes les declaracions que vam fer tant des de l'equip de govern en boca de l'alcalde Josep Piferrer com també els grups de, de l'oposició, doncs podeu entrar a la notícia de, que tenim penjada a radiopalafrugell.cat titulada Aprovada la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Palafrugell i trobareu aquesta mitja hora on govern i oposició van debatre al voltant d'aquesta aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Palafrugell. I fins aquí aquest informatiu d'avui dimecres 27 de novembre de Ràdio Palafrugell. Nosaltres avui hem posat la mirada molt en l'àmbit polític. Us recordem, però, que si passa qualsevol cosa a Palafrugell en les properes hores que sigui d'especial rellevància, doncs també la trobareu a radiopalafrugell.cat. Us convidem una vegada més a que activeu les alertes per tal que les notícies i informacions que anem penjant a la nostra pàgina web us arribin directament als vostres dispositius moltes.